Yusuf Suresi Bismillahirrahmanirrahim Merhametli ve rahimli Allahın adıyla Elif, Lam, Ra Təlki ayətü l mubin Elif, Lam, Ra Bu Açıq aydın kitabın ayələridir. İnna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum Həqiqətən biz onu ərəbcə Quran olaraq nazil etdik ki, başa düşə biləsiniz. Nəhnu naqissu alayka ahsan alqasasi bima ohayna ilayka hadha alquran wa in kunt wa in kunta min qablihi la min sənə ən gözəl hekayəti danışıırıq. Halbuki sən bundan əvvəl xəbərsiz olanlardan idin. İz qala yusuf li ebihi ya abati inni rəəytu ahada aşara inni rəəytu ahada aşara kəwkəbə wasşəmsə vel qamara rəəytuhum li səcidin Bir zaman yusuf atasına dedi Atacan Menyuhu'da on bir ulduz Güneş və ay gördüm. Onların mənə baş əydiyini də gördüm. Qaləya bunəyə la təquss ru'yaka O dedi: Oğlum, Yuhunu qardaşlarına danışma, yoxsa sənə hile qurallar. Həqiqətən şeytan, insanın açıq aydın düşmənidir. وَكَذَٰلِكَ يَجْتَب۪يكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَاد۪يهِ ويتم نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وعلى ءال يعقوب كما اتمها كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم و اسحاق ان ربك عليم حكيم sənə yuxuları yozmağı öyrədəcək və öz neymətini bundan əvvəl ataların İbrahimə və İshaka tamamladığı kimi sənə və Yağub nəsilinə də tamamlayacaqdır. Şübhəsiz ki, Rəbbin biləndir, müdrikdir. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatu Sözsüz ki, Yusuf və onun qardaşlarının hekayətində soruşanlar üçün ibrətlər vardır. In qalu li Yusufa wa akhuhi ahabbu ila abina minna wa nahnu Bir vaxt onun qardaşları dedilər, biz bütöv bir dəstə olmağımıza baxmayaraq, Yusuf və onun doğma qardaşı atamıza bizdən daha sevimlidir. Aydın görünür ki, atamız aşkar bir yanlışlıq içindədir. Okuntulu Yuuf fəəvi tou ardday yaxlulən qumma əbi qumətən kun Vatən kunmin dədihi qalnan Salih. Yusfuya öldürün, ya da onu uzaq bir yeri aparb atın ki, atanız ancaq sizə məhəbbət pəsləsin və bundan sonra siz əməli Salihlərdə olarsız. Qaala qailun minhüm la teqtülü yusufa ve elquuhu fī ghayabatil jubb ve elquuhu fī ghayabatil jubbi yelteqituhu ba'du s-seyyârati kuntum fa'ilin Onlardan biri dedi, Yusuf'u öldürmeyin. Eğer ona karşı hökmen neyse etmek isteyirsinizse, Onda onu bir quyuya atın ki, kervanlardan biri onu götürsün. Alūyə Onlar dedilər: Ey atamız, sənə nə olub ki, Yusufu bizə etibar etmirsən? Həqiqətən də Biz ona xeyir arzulayırıq. Arsilhu ma'ana Sabah onu bizimle göndərsən, bir qədər əylənib oynayar. Biz onu mütləq qoruyarıq. Qala inni lahsununi an tadhhabu وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ O dedi, onu aparmağınız məni narahat edər, həm də qorxuram ki, sizin başınız oyuna qarışıb, onu nəzarətsiz qoyduqda, canavar onu yesin. قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَتٌ إِنَّا إِذَا خَاسِرُونَ Onlar dedilər, biz bütöv bir dəstə olduğumuz halda canavar onu yesə, demək biz ziyana uğrayanlarıq. Fələmmə zəhəbubihi və əcmə'u ən yəcəaluhu fəy qəyəbətil cubb. Və öyhaynā ilayhi latunabb'a annahum Qardaşları onu aparıb quyuya atmaq qərarına gəldikdə, biz ona belə vahy etdik. Sən onlara bu əməlləri barəsində gözləmədikləri bir halda xəbər verəcəksən. Oləcə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 Axşam ağlaya ağlaya atalarının yanına gəlib dedilər. Ey atamız, biz Yusuf'u əşyalarımızın yanında qoyub yarışmaq üçün getmişdik. Canavar da onu yedi. Əlbəttə biz doğru danışsaq da, sən bizə inanan deyilsən. وَجَاءُوا عَلَا قَمِصِهِ بِدَ مِنْ كَدِبًا Qalə bel səvələt ləkum anfusukum əmran fa sabrun cəmil vallahu lmustaən və təsifun Qardaşları onun köynəyinə saxta qan ləkəsi sür gətirdilər Yaqub dedi Xeyr sizi öz nəfsiniz bu işə vadar etmişdir Mənə gözəl səbr gərəkdir. Söylədiklərinizin müqabilində, Allah'tan kömək diləmək lazımdır. Və cəəət seyyəratun fəə ərsəlu vəridəhum fə ədlə dəlvəh, qalə ya büşra həzə ghuləm, və əsər ruhu bi daətən, və allahu alimun bimə yə'məlun. Quyunun yaxınlığına bir kervan gəldi və suçularını su dalınca göndərdilər. O, su qabını quyuya saldı və, şad xəbər, burada bir oğlan uşağı vardır, dedi. Kervan əhli onu satılacaq bir əşya kimi özləri ilə apardılar. Allah isə onların nə etdiklərini bilirdi. و اشاروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين onu dəyərsiz bir qiymətə bir neçə dirhəmə satdılar Yusufun qardaşları onu çox qiymətləndirmədilər وَقَا ال الذيَّذ شْتَرَهُ مِمْ مِ صْرَ لِمْ رَأَتِهِ أَكْرِمِ مَوهُ عَسَأََّ فَنَا أَوْنَاتَّخِذَهُ وَلَدَا وَنكَذَلِكَ مَكََّ ليوسُفَ فِي الأرْرضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيل لل Vallahu غَالِبٌ Ala أَمْرِهِ وَلَاكِنَّ أَكْفَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Onu alan Misirli öz arvadına, ona yaxşı bax, olabilsin ki, bize fayda versin və ya onu oğulluğa götürək, dedi. Beləliklə, Yusuf'u yeryüzündə yerləşdirdik və ona yuhuları yozmağı öyrəttik. Allah öz işini qələbə ilə başa çatdırandır. Lakin insanların çoxu bunu bilmir. Walamma balagha shuddahu ataynahu hukman wa ilman wa Yusuf yetkin çağına çatdıqda biz ona məhkəmə yürütmək bacarığı və elm verdik. Biz yakşı iş görenleri belə mükafatlandırırıq. وَرَاوَدَتْ <gülüyor> هُلَّتِي هُوَ ف۪ي بَيْتِهَا عَنَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكْ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ Evində qaldığı qadın onu yoldan çıxartmaq istədi və qapıları bağlayıb yanıma gəl dedi. O isə, Allah uzaq eləsin, axı sənin ərin mənim ağamdır, mənə yaxşı baxmışdır, şübhəsiz ki, zalimlar nicə tapmazlar, dedi. Və ləqəd həmmət bihī və hamma bihā lə ulā arābu rəhānə rabbih kədəlikə li naṣr fə anhu sū awəl faḥşā innahu min ibādinə l-mukhliṣīn Qadın ona meylətmişdi Əgər Yusif Rəbbinin dəlilini O da ona meyl edərdi. Beləcə biz pisliyi və çirkin əməli ondan uzaqlaşdırdıq. Həqiqətən o bizim seçilmiş qullarımızdandır. Və istədə qalbə və qaddat qamīṣahu min dubrihi və و استبق الباب وقدت قميصه من دبره والف يا سيدها لد الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب onlar birbirini qabaqlamaq məqsədi ilə qapıya tərəf Və qadın onun köynəyini arxadan cırdı. İkisi də qapının yanında qadının əri ilə rastlaşdı. Qadın dedi, sənin ailənə pislik etmək istəyənin cəzası zindana salınmaqdan və ya ağrılı-acılı bir əzaba düçar edilməkdən başqa nə ola bilər? Qalə hiyə rəvədətni ən nəfsi وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِنْ قِبَلٍ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِنْ قِبْرٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ يوسف dedi. O məni yoldan çıxartmaq istəyirdi. Qadının ailəsindən olan bir şahid belə şahidlik Əgər onun köynəyi öndən cırılıbsa, qadın doğru deyir. O isə yalançılardandır. وَإِنْ كَانَ onun köynəyi arxadan cırılıbsa, qadın yalan deyir. O isə doğru danışanlardandır. Fələmmə raə qəmīsəhu quddə min duburin qāla innəhu min kaydikum innə kaydikum 'azīm Qadının əri onun köynəyinin arxadan cırıldığını gördükdə dedi Şüfəssiz ki bu sizin qadın hiylələrinizdəndir Həqiqətəndə Sizin hiyləniz böyükdür. Yusuf, əriddən həza və istəğfir idən sən bu işi açıb danışmaqdan vaz keç. Sən də ey arva günahına görə bağışlanma de. Çünki sən günah işlətməsən. وقال نسوة في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا qadınlar dedilər Zadegan kişinin arvadı cəvan köləsini yoldan çıxartmaq istəyir. Ehtiraz onu coşturmuşdur. Biz onu aşkar bir azgınlıq içinde görürük. Fələm mə səmiət biməkrihinnə ərsələt iləyhinnə və aqtədət ləhünnə muttəkəəm və aqtədət ləhünnə muttəkəəm və ətət kullə vəahidət minhünnə Fəlmə rəyinə əkbərnə və qatṭan əydihəm və qulnə hāşə lillahi məhəzə bəşərin in mələkun kərim qadın onların hiləsindən xəbər tuttuqda, qonaqlığa gəlmək üçün onlara xəbər göndərdi və onlar üçün Mütəkkələr hazırladı, məclis qurdu. Onların hər birinə bir bıçaq verdi və Yusufa onların qarşısına çıx dedi. Qadınlar Yusufu gördükdə onu o qədər təriflədilər ki, unudub meyvə əvəzinə öz əllərini kəstilər və dedilər, Allah saxlasın, bu ki, bəşər deyil. Bu ancaq hörmətə layiq bir mələkdir. Qalant fezalikun allizilumtunni fihi welaqdra wattu an nafsihi fasta'sam wela illam yef'al ma amuruhu dedi. Barəsində məni qınadığınız oğlan bax budur. Mən onu yoldan çıxartmağa çalışdım. O isə imtina etdi. Əgər əmrimi yerinə yetirməsə, əlbəttə ki, zindana atılacaq və zəlillərdən olacaqdır. Qala Rabbis sicnu əhabbu iləyə mimma yəd'unəni iləyə. وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ Yusuf dedi, Ey Rəbbim, mənim üçün zindam bunların məni sövq etdikleri işi görməkdən daha xoşdur. Əgər bu qadınların hiləsini məndən uzaq etməsən, mən onlara meyl edər və cahillərdən olarım. Fas-tajaaba lahu rabbuhu fasarat anhu kaydahum onun duasını qəbul etdi və onların hiyləsini ondan uzaq etdi. Həqiqətən o eşidəndir, biləndir. ثم بدلهم من بعد ما راوا الايات لا gördükdən sonra yenə də onu bir müddət zindana salmaq qərarına gəldilər. بدخل <gülüyor> معه السجن فتيان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 Onunla birlikdə iki gənc də zindana salandı. Onlardan biri dedi, mən yuxuda gördüm ki, üzümdən şəraf sıqıram. Digəri isə belə dedi, mən gördüm ki, başımın üstündə çörə yaparıram, quşlar da ondan dimdikləyib yeyir. Bunun yozumunu bizə bildir. Həqiqətən, biz səni yaxşı adam hesab edirdik. قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا لَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ Sizə veriləcək yemək gəlməmişdən əvvəl mən bunun yozumunu sizə bildirərəm. Bu Rəbbimin mənə öyrətdiklərindəndir. Mən Allaha iman gətirməyən, özləri də axirəti inkar edən adamların dinindən uzaqlaşmışam. Ottəbətu <Sessizlik> millətə əbāi İbrəhim və İshaq və Yaqub Ma kana lana an nusrika billahi min shay'in şey, zalika min fadlillahi alayna wa alan atalarım İbrahim İshak ve Yakub'un dinine tabi oldu Hər hansı bir şeyi Allah'a şərik qoşmak bize yaraşmaz. Bu, Allah'ın bize və bütün insanlara olan lütfüdür. Lakin insanların çoxu şükür etmir. Ey mənim zindan yoldaşlarım! Ayrı-ayrı tanrılar yaxşıdır, yoxsa tək olan, hər şeyə qalib gələn Allah? Mə tə'abudunə min dünihi illə əsməən səmməytumuha, səmməytumuha. sultan inil hukmu illa lillahi amara alla ta'budu illa iya zalika ad-dinul qayyim walakinna akthara an-nasi la ya'lamun ondan başka ibadet ettikleriniz sizin ve atalarınızın adlandırdığınız adlardan başka bir şey değildir Allah onlara dair heç bir dəlil nazil etməmişdir. Höküm yalnız Allahındır. O əmr etmişdir ki, yalnız O'na ibadət edəsiniz. Doğru din budur. Lakin insanların çoxu bunu bilmir. Ya sahibə isticini əmmə həducuma fəşqi və əmməl axər fiyuslab fətaəkulə t-təyrə min rəsi qıdəl əmrə ləzə fiyə təstəfyan zindan yoldaşlarım sizdən biriniz öz ağasına şərab süzəcək digəriniz isə çarmıxa çəkiləcək və quşlar onun başını dimdikləyib yeyəcəklər. Haqqında soruşduğunuz işə qabaqca qərar verilmişdir. Qāla Yusuf onlardan qurtulacağını yəqin etdiyi kimsiyə dedi. Ağanın yanında məni yada sal, lakin şeytan ona Yusufu ağasının yadına salmağı unutturdu və o zindanda bir neçə ildə qaldı. وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي ara سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٍ Yekuluhun nasadun ijafu ve sedasun bulatin khudrun ve ohran yabisat Ya eyha'l mera' aftunni fi ya in kuntum lir ru'ya ta'burun Padşah dedi Men yuxuda 7 arıq inəyin 7 kök inəyi yediğini həmçinin 7 yedi yaşıl sümbül və bir o qədər də kurusunu gördüm. Ey Zadeganlar, eğer yuhu yoza bilirsinizse, yuxumun yozumunu mənə bildirin. Onlar dediler. Bunlar karma karışık yuxulardır. Biz belə yuhuların yozumunu bilmirik. وقال الذي نجا منهما والذكر باد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون İki nəfərdən qurtulmuş olanı uzun müddətdən sonra xatırlayarak dedi. Mən size onun yozumunu bildirərəm. Bircə məni Yusufun yanına göndər. Yusuf ey Siddiq, biz yeddi inek, sekizini yeyirler, yeddi quraq inek yeyirler, yeddi yaşıl və digər quraq buğlaqlar. Bəlkə də insanlara qayıdıb, onların öyrənməsinə səbəb olaram. O, zindana qalib dedi. Ey Yusuf, ey düz danışan kişi, yedi arır inəyin, yedi kök inəyi yediyi, həmçinin yedi yaşıl sümbül və bir o qədər də quru sümbüllər barədə bizə xəbərdir. Ola bilsin ki, mən o adamların yanına qaydım, bəlkə onlar da bilsinlər. Qala təzrağunə səbə əsininə dəəbən, fəmə xasattum fədəruhu fəy sünbülihi illə qalilən, illə qalilən minmə təəkülün. Yusuf dedi, yeddi il bacardığınız qədər əkin, biçdiyinizi isə yəcəyiniz az bir miqdar istisna olmaqla sünbüldə saxlayın. ثم ما ياتي من بعد ذلك سبع شداد يا كل ما قدمتم لهم الا sonra bunun ardından tohumluk saxlayacağınız az bir miqdar istisna olmaqla əvvəlcədən həmin illər üçün tədarük gördüyünüzü yiyəcək 7 ağır il quraqlıq illəri gələcək. Tum Bunun ardınca da elə bir il gələcək ki, onda insanlara bol yağış veriləcək və onlar çoxlu meyvə şirəsi çıxacaqlar. Wa qala al-maliku'tuuni <Sessizlik> bihi فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ اَرْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُمَا بَالٌّ نِسْوَةِ اللَّاتِي قَطْطَعْنَ اَيْدِيَهُنْ اِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَل۪يمُ Padişah dedi, onu yanıma getirin. Elçi onun yanına geldik de, Yusuf dedi, Ağanın yanına gayet ve soruş gör ki, Əllərini kesən qadınların məqsədi nə idi? Şübhəsiz ki, Rəbbim onların heyləsini bilir. Qalə mə xatubukunna idrəə və attunna yusufa ən nəfsih Qulnə həşə lilləhi mə alimnə aleyhimin suq Qalət imrəətul əzizil ənə has has al haqq Ənə rəvəttühü ən nəfsihi və innəhulə minəs sədiqin. Padişah qadınlara dedi, Yusufu yoldan çıxartmaqla nə məqsəd güdürdünüz? Onlar dedilər, Allah uzaq eləsin, biz onun haqqında pis bir şey bilmirik. Zadəcan kişinin isə arvadı dedi, İndi haqq bəlli oldu. Onu mən yoldan çıxartmaq istəyirdim. Həqiqətən də o, doğru danışanlardandır. وَلِكَيْ يَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي Bu etiraf ona görədir ki, ərim yanımda olmadıqda ona xəyamət etmədiyimi və Allahın xainlərin hilələrinə yol vermədiyini bilsin. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ Mən özümə bəraət qazandırmıram. Çünki Rəbbimin rəhmləndiyi kəs istisna olmaqla, nəfs adama pis işləri əmr edir. Haqiqatan Rəbbim bağışlayandır, rəhimlidir. Va qala al-maliku uhtuni bihi astakhlisuhu li-nafsi dedi. Onu yanıma getireyim. Onu özümə yaxın adam edəcəyəm. Onunla söhbət etdikdə, sən bu gün yanımızda yüksək məqam sahibi, eytibarlı bir adamsan, dedi. O dedi, bu yerin xəzinələrini qorumağı mənə tavşır. Çünki mən qoruyamam, bu işi bilənəm. Waəذəliəəkkanli Yusuf في الأضyəə u minها xitu yaş Yusfa yeryüzündə hhöşmranlıq verdidik. O istəiyi yerdə q bilədi. Biz istədiyimizə mərhəmmətimizi nəsib edirik və yaxşı iş görənlərin mükafatını əsir gəmirik. Və əcrü'l-axirəti İman gətirənlər və müttəqi olanlar üçün əlbəttə axirət mükafatı daha xeyirlidir. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ يُوسُفُun qardaşları Misirə gəlib onun yanına daxil oldular. Yusuf onları tanıdı. Onlar isə onu tanımadılar. وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِ قَالَ أَتُؤْنِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ Ələ tərəvnə ənni uğfil keylə və ənə xayrul münzibin Yusuf onların ərzaq yüklərini hazırlayərkən dedi, Ata bir qardaşınızı yanıma getirin. Məyər görmürsünüzmü ki, mən ölçüyə tam riayət edirəm və mən qonaqpərvərlərin ən yaxşısıyam? Ta illam ta'tun bihi fela kayla lakum onu yanıma gətirməsəniz mənim yanımda sizin üçün bir qab belə ərzaq verilməyəcək. Özünüz də mənə yaxınlaşmayın. <gülüyor> Onlar dedilər Ona görə atasını razı salmağa çalışarıq. Biz əlbəttə bunu edərik. və qāla li ftiyāni hjəʿalū biḍāʿatahum fī riḥālihim laʿallahum yaʿrifūnahā laʿallahum yaʿrifūnahā idhan qalbū O öz xidmətçilərinə dedi Onların taxıl əvəzinə ödədikləri mallarını da yüklərinin içinə qoyun ki, ailələrinin yanına döndükdə onu başa düşsünlər və ola bilsin ki, qayıtsınlar. <Sessizlik> وإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ أُنْزِلُوا إِلَيْهِمْ أَنَّ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا دَاعِ إِلَيْنَا رِزْقًا مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ جَاءَتْ نَبِيٌّ فَاتَّبَعْنَاهُ قَالُوا يَا أَبَانَا Ələ əhiyyə min qabl fəlləhə həyr-ün həfizə və hüvə ərhəmur O dedi Daha önce kardeşini size itibar ettiğim kimi hiç onu size itibar edebilerem mi? Allah daha yakışı koruyur. O rehəmlərin عن رحم لسهد ولمما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كي نبيع ذلك كيل يسير Onlar yüklərini açdıqda, verdikləri mallarının da özlərinə qaytarıldığını görüb gedilər. Ey atamız, bizə daha nə lazımdır ki? Budur, sərmayəmiz özümüzə qaytarılıb, biz ailəmizi ərzaqla təmin edər, qardaşımızı qoruyar və bir dəvə yükü artıq ərzaq alarıq. Bu isə satın aldığımızın az bir miqdarıdır. قَالَلَ أُرْسِلَهُ مكُم حتىَ تُؤْتُون مَوْثِ ق مِنَ اللهَّ ل تَأتَُّنِي بِ إِلاأَ يحَطَابٍكُمْ فَلَمَّأَتَهُ مَوْثِقَهُم قالَالَ اللَّهُ عَ مَ نَقُل وَكدد أَهَ olل چاارsiz قالمnız Onu yanıma gətirəcəyinizə dair Allah'a and içmincə onu sizinlə göndərməyəcəyəm. Onlar and içdikdə Yaqub dedi: Allah söylədiklərimizə vəkildir. Va qale ya baniy la tudkhunu min babin vahidun wadkhulu min adwabin mutafarriqah وَمَا اُغْن۪ي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْ يَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ O dedi, Ey oğullarım! Şehre bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Allahın iradəsində qarşı isə heç bir şeylə sizə fayda verə bilmərəm. Höküm yalnız Allahındır. Mən ancaq ona təbəkkül edirəm. Qoy təbəkkül edənlər də ancaq ona təbəkkül etsinlər. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْتُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ma kana yughni anhum minallahi min shay'in illa haajatan fi nafsi ya'quhu qadaaha wa innahu ladu onlara emretttiği yerlerden daxil olmalarının Allahın yanında onlar üçün heç bir faydası olmadı, lakin bu, Yağubun nəfsindəki bir istəyidi ki, onu da yerinə yetirdi. Həqiqətən də o, elm sahib idi. Çünki onu biz öyrətmişdik, lakin insanların çoxu bunu bilmir. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهِ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Onlar Yusufun yanına daxil olduqda, o qardaşını bəç-bəç qucaqlayıb dedi, Həqiqətən mən sənin qardaşınam. Onların tutduqları işlərə görə, kədərlənmə. Fə ləmmə jehəzəhun bijehəzihim cəaləs-sıqayəta fī rəhli əxih. Cəaləs-sıqayəta fī rəhli əxih Yusuf onları azuqa ilə təmin edərkən qardaşının yükünün içine bir piyalə qoydu. Sonra bir carçı kışkırıb dedi, ey kərvan əhli, siz oğrusunuz. <gülüyor> Kardeşlar onlara tərəf dönüb, nə itir misiniz dediler. Qalun afqidus melik və limən bihi himnu ba'yirin və bihi zə'im. Onlar dediler, Padişahın piyalesini itirmişik. Onu getirene bir deve yükü ərzak verilecek. Carçı, mən buna zaminem dedi. <gülüyor> Onlar dediler, Allah'a and olsun. Siz bilirsiniz ki biz bu yerlere fitnə fəsat tör üçün gelməmişik. Və biz oğru da deyilik. Qalū fa mā jazā'uhu in kuntum kādibīn. Onlar dedilər. Əgər yalançısınızsa, onda onun cəzası nədir? Qalū jazā'uhu man wujida fī raḥli fe huwa qəzəlikə neczil zəlimin Qardaşlar dediler onun cezası itmiş piyale yükündə tapılan kimsenin özünün köle edilərək cezalandırılmasıdır biz zalımları belə cezalandırırıq qəbədəə bi əv'iyyətihim qəbələ vi'a-i thumma istəkhrəcəhə min vi'a-i Kədəlik ki dinəli Yusuf məka nə kan ləxəd fi dinil məlik illə əni şa Allah nərfa dərəcətin mənə şa və fəuqə kulli O qardaşının yükündən əvvəl onların yüklərini axtarmağa başladı Sonra da piyaləni Qardaşının yükündən çıxartdı Biz Yusufa belə bir tədbir öyrətdik Allahın istəyi olmasaydı Padişahın qanunlarına görə O qardaşını tutub Öz yanında saxlaya bilməzdi Biz istədiyimiz Kəsi dərəcə dərəcə Yüksəldirik Hər bilik sahibindən də Üstün bir bilən vardır Qalu, in yasriq feqad saraqa ahullahu min qabl, fe esarraha yusufu fī nefsihi ve lem yubdihā lahum, qale antum şarrun mekāna vallahu a'lamu bimā tasifun. Onlar dediler, eğer o uğurlayıpsa, daha önce onun kardeşi da uğurlu etmişti. Yusuf bunu öz içində gizlədi, onlara açıb söyləmədi və öz özünə, siz daha pis mövqə Allah sizin nə dediğinizi çox yaxşı bilir, dedi. Qalu ya eyyuhəl azizu inna ləhu əbən şeyxən kabīrən. İnna rahu aban şeyholl Onlar dedilər: Ey hökmüdar, onun çox qoca atası var. Onun yerinə bizim birimizi götür. Həqiqətən biz səni yaxşı adam hesab edirik. Qalə mə ədəlləhi ən nəəxudə illə mən wəcədnə mətə'anə əndəhə, inna idəl nəzalimun. O dedi, Allah eləməsin ki, yanında malımızı tapdığımız kəsdən başqasını tutub saxlaya. Onda biz zalimlərdən olaraq. Fələmmə əstəyəsü minhü xalasunə ciyyə. قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرِحْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنَأْبَرِحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ Ondan ümidlərini kəsdikdə, məsləhətləşmək üçün bir kənara çəkildilər. Onların böyüyü dedi, Atanızın sizə Allaha and işdirməsi, bundan əvvəldə Yusufa qarşı haqsızlıq etdiyiniz yadınızdadırmı? Atam mənə izin verməyincə və ya mənə aid Allah hökm verməyincə, mən bu yerdən ayrılmayacağım. O, hüküm verənlərin en yaxşısıdır. Erci'u ila abikum faqulu ya Atanızın yanına qaydın və deyil. Ey atamız oğlum uğurluğ etdi biz ancak bildiğimiz şeye şahitlik ettik biz gaybi bilenler değilik <gülüyor> olduğumuz kentten ve birlikte geldiğimiz kervandan sorur biz Həqiqətən doğru danışır. Qaləbəlsəwələt lekum anfusukum amra fa sabrun Sizin nəfsiniz sizi bu işə sövq etdi. Mənə isə yaxşı səbir gərəkdir. Ola bilsin ki Allah onların hamısını mənə qaytarsın. Həqiqətən də o biləndir, müdrikdir. Wa tawalla anhum onlardan üz döndərdi və heyf Yusufdan dedi. Şədərdən onun gözlərində av gəldi. O, dərdini öz içində saxlayıldı. Onlar dedi, Allah'a and olsun ki, Yusuf'u sən təssiz ya da salmaqla ahırda ya əldən düşəcək, ya da ölecəksən. Qala, innəmə əşkubətzi və hüzni ilə Allah, və ə'ləmu minə Allahi mə la tə'ləmun. O dedi, mən dərd yalnız Allaha açıb söyleyirəm Ve Allahdan nazıl olan vəh sizin bilmediklerinizden acah oluram. Ya bni yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tayasu Ey oğullarım Yusuf ve kardeşimden haber tutmak üçün yola düşün Allah'ın merhametinden ümidinizi üzmeyin Çünki Allahın mərhəmdən ancaq kafir adamlar ümidlərini kəsər. Fəlemma daxalu alayhi qalu ya ayyuhel aziz masana wa ahlanad dur <gülüyor> masana və cəna bibidā'atin muzjāti fa'ufilana el-keyla və tṣaddaq 'aleyna İnnallaha yəczil mütəsəddiqin Onlar Yusufun yanına girdikdə dedilər Ey hükmüdar Biz və ailəmiz fəlakətə uğramışıq Biraz mal gətirmişik Bizə bunların əvəzində ölçünü tam elə Və bizə sədəqə ver Şübhəsiz ki Allah sədəqə verənləri mükafatlandırar Qalə, həl əlimtum mə faəltum bi Yusufə və əkhiyhə əz əntum cəhilun? O dedi, sizin nadanlığınız dövründə, Yusufə və qardaşına nələr etdiyiniz yadınızdadırmı? Qalû, ə ənəkə ləəntə Yusuf? Qalə, ənə Yusuf və hədə əkhiyy Qad Allahu aleyna İnnehu men yettəqi ve yasbir Feinna allaha la yudiyu ecrəl muhsinin Onlar dediler Yoksa sen özün Yusufsan O dedi "Mən Yusufam Bu da gardaşımdır Allah bize merhamet etmiştir Kim Allahdan qoxsa və səbr etsə, bilsin ki, Allah yaxşı iş görənlərin mükafatını puç etməz. Onlar dedilər, Allaha and olsun ki, Allah səni bizdən üstün tutmuşdur, biz isə günahkar olmuşuq. Qal la tatreb alaykum al-yawma lakum wa huwa arhamur rahimin Yusuf dedi. Bu gün siz qınanılmayacaxsınız. Allah sizi bağışlasın. O rəhmləndənlərin ən rəhimisidir. İdhəbû biqamîsî hədə feəlqûhü alə vəch-i ebî yəti basıra, yəti basıran və ətûni biəhlikum ecma'in. Bu köyneymi aparıp atamın üzüne atın, gözləri açılsın. Sonra da bütün ailenizlə birlikdə yanıma gəlin. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفْ لَوْلَاً تُفَنِّدُونَ Kərvan, Misir torpağından ayrılanda ataları dedi, Mən həqiqətəndə Yusuf'un qoxusunu hissedirəm. Bircə məni ağılsız saymıyəydiniz. Qalūtallāhi innaka lafī dolālikəl qadīm Onlar dediler, Allaha and ki, sen hələ də öz köhnə yanlışlığından əl çəkməmizə فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَش۪يرُ Qalə <gülüyor> ələm əqilləkum inni əlləmu minə Allahi mələ tə'ləmun. Müjdəçi gəlib köynəyi onun üzünə atan kimi gözləri açıldı və o dedi, məyər sizə deməmişdim ki, mən Allahdan gələn vəh sayəsində sizin bilmədiklərinizi bilirəm. Qalū Onlar dediler, Ey atamız Allah'tan bizim günahlarımızın bağışlanmasını dilə. Doğurdan da biz günahkar olmuşuq. قال سوف استغفر لكم ربي انه هو dedi Mən Rabbimdan sizin üçün bağışlanma diləyəcəyəm. Həqiqətən o bağışlayandır, rəhimlidir. Bəlemma <gülüyor> daxalu ala Yusufa awa ilayhi abawayh awa أَيُّهَ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ وَلَمَّا جَاءَ يُوسُفُ إِلَى يَعْقُوبَ قَالُوا أَتَأْتِي بِهِ حَتَّى نَجْعَلَهُ فِي مَتَاعِنَا وَإِنَّا لَهُ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وقال يا ابتي هذا تاويل رؤيا يا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان من بعد ان بيني وبين اخوتي İn rabbi latiful lima hakim. O ata anasını taxtın üstündə ələşdirdi. Onlar hamısı onun qarşısında səcdə etdilər. O dedi: "Atacam. Bu çoxdanki yuxumun yozumudur. Rəbbim onu gerçəkləşdirdi. O mənə lütf etdi. O məni zindandan çıxartdı və şeytan mənimlə qardaşlarımın arasına ədabət saldıqdan sonra sizi səhradan yanıma gətirdi. Şübhəsiz ki, Rəbbim istədiyinə qarşı lütfkardır. Həqiqətən, O biləndir, müdriqdir. Rabbi qəd ətəyitəni minəl mülki və əlləmtəni min təuilil əxadif. Fəqirəs səməvəti vəl-ərdə əntə vəliyyi fiddunyə vəl-əkhirəti təvəffəni müslimən vəəlhəqni bil-səlihin. Ey Rabbim, mənə hakimiyyət verdin və mənə yuhuları yozmağı öyrəttin. Ey göylər və yeri yaradan, sen dünyada da, ahirətdə də mənim himayədarımsan. Mənim canımı müsəlman kimi al və məni əməli salihlərə qovuşdur. Zalikə min anba'il geyb nuhihi ilayk və ma kunt ladeyhim Bunlar sənə vəh yolu ilə bildirdiğimiz qeyb xəbərlərindəndir. Onlar ilə quraraq işlərinə qərar verdikləri zaman, sən onların yanında deyildir. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ Sən nə qədər çox istəsən də, insanların əksəriyyəti iman gətirən deyildir. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ Sən ki, bunun əvəzinə onlardan bir mükafat istəmirsən, bu Qur'an ələmlər üçün ancaq bir övüt nəsihətdir. Köylərdə və yerdə neşə-neşə dəlillər vardır ki, insanların çoxu onların yanından, üç çevirib keçinlər. O ma yu'minu aktharuhum billahi illa wahum Onların çoxu ancaq şərik qoşaraq Allah'a iman gətirir. Afa'minu an ta'tiyuhum ghashiyatum min adabillahi au ta'tiyuhum as-sa'atu ba'ta ƏV Təətiyəhumu s-səyətü bəqtətən və hüm ləyəşirun. onlar, Allahın hər şeyi bürüyən əzabının onları qaplamayacağına və ya özləri də hiss etmədən o saatin onlara qəflətən gəlməyəcəyina əmindilərmi? Qul həzihi səbili əd'u ilə إل Allah, Ələ basirətin ənə və mən ittəbə'ni, və sübxanəllahi və mənə minəl-müşrikin. İki, bu mənim yolundur. Mən və mənə tabi olanlar, mütəbər dəlillərə əsasən, insanları Allaha tərəf çağırır. Allah pakdır, müqəddəstdir.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 Və lədərul əxirəti xayrun Lilləziyinət təqəvə Fələ təqilun Biz səndən Məmləkət əhlindən yalnız Özlərinə vəhd etdiyimiz kişilərdən Elçi göndərdik Məyər müşriklər Yer üzündə gəzib Dolaşıb özlərindən Əvvəlkilərin aqibətinin Necə olduğunu görmürlər Əlbəttə Ahirət yurdu Allahdan qorxanlar üçün daha xeyirlidir. Məyər anlamırsınız. Hatta idə isteyəsər rüsülü <gülüyor> və zannu ənəhum qəd qudibu jəəəhum nəsruna, Caa'ahum nasrun la fanjji man nasha'u wa la yuraddu ba'suna anil qawmil mujrimin Elçilər hər dəfə ümidlərini itirdikdə və özlərinin yalançı hesab edildiklərini guman etdikdə köməyimiz onlara gəlir və istediğimiz kəs də nicat tapırdı. Günahkar tayfadan əzabımız اسلا <تصفيق> دثولمذ لقد كان في قصصهم عبره لأولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون Onların rəvayətlərində ağıl sahibləri üçün bir ibrət vardır. Bu, Qur'an uydurulmuş bir kəlam deyildir, ancaq özündən əvvəlkiləri təsdiqləyən və hər şeyi müfəssəl izah edəndir. İman gətirən bir cəmat üçün hidayət və mərhəmətdir.